и трите пророчества. Имало едно време един крал и една кралица, родило им се детенце, за което дълго купнели. Това зарадвало всички в кралството, защото най сетне имали наследник на трона, кръстили детето и на Рус, и всички били поканени на голямото тържество. По този повод кралят поканил феята кръсница да го благослови, но в момента, в който видяла новородения принц, усмивката й се помрачила. Има ли нещо, което те притеснява? Той е прекрасно, момче, но занапред го очакват големи беди. Какво имаш предвид? Това, което му е предначертано, е, че го грози голяма опасност от змия, крокодил или куче. Ако можех да го защитя, щях да го направя, но е извън моята власт. Кралят се стъписал и страшно се разтревожил. На бърза ръка издигнал крепост върху хълма, за да предпази единствения си син. Назначил стражи, които да патрулират денонощно. И нарос растял вътре в издигнатата крепост. Назначили учители, които да го образоват и обучат в бойните умения. Единствената му връзка с останалия свят била гледката на кралството през гигантските прозорци на двореца. Един ден, Инарус видял през прозореца едно кученце, което си играело и помолил стража да му го доведе. Това кученце е много сладко. Иди и ми го доведи. Стражът бил озадачен, защото знаел за съдбата на Инарус. Но не можел да пренебрегне заповедта на принца, затова отишъл при краля. Куче ли? Не знаеш ли за предсказанието? Змия, крокодил или куче ще го убият. Докато кралят Хокал стража, Инарус изтичал при кралските порти да си поиграе с кученцето. Взел го и влязал в тронната зала. Моля те, татко, обещавам да се грижа добре за него. Моля те, нека остане. Като го видял как се радва и как си играе с кученцето, Кралят решил да го остави. О, благодаря ти, татко. Ще те нарека, Флъфи. И с теб ще бъдем приятели за винаги. Дните минавали, следвани от години. И Инарус се превърнал в красив момък. И всек опнеел да опознае външния свят. Татко, защо ме държите затворен в този дворец? Не си наясно с опасностите, които крие външния свят. Наясно съм но с предсказанието. Но виж мен и Флъфи неразделни сме. Не смяташ ли, че поне част от предсказанието е разрушена? И? Ако трябва да бъда добър крал, трябва да съм наясно какво става по света. Добре тогава, няма да те спирам. Иди и опознай света, но носинко. Пази се! О, благодаря ти, татко! Много ще се пази! На следващия ден, Флафи и Инарус отплавали с кораб към едно далечно кралство. По време на пътуването си преживели страховита буря. Мачтата на кораба се щупила, а пътниците на палубата загубили равновесие и част от тях паднали за борда. Флафи бил изчезнал някъде и това разтревожило Инарус. Флуфи, Флуфи, къде си? Къде си? И без да се замисля, Инарус скочи в морето да спаси своя най-добър приятел. О, Флуфи, скъпи Флуфи, не мога да те загубя. Момента, когато се прегръщали, Инарус за един крокодил, който плувал към тях. Стиснал здраво влъфи и започнал бързо да плува към кораба. Изведнъж крокодилът се изплашил и веднага се гмурнал в морето. Инарос останал изненадан и когато се обърнал, видял красива девойка, която стояла на кораба с лък и стрели. На борда, бързо! А, а, а, благодаря ти! Не са ли ти казвали, че не е добре да се плува при буря? <салит> О, благодаря ти! Ти спаси не само мен, но и най-добрия ми приятел. Може ли да попитам и да разбера името ти? Аз съм Елена, принцеса на кралство Алабама. А, и какво води една принцеса на борда на кораб пълен с обикновени хора? Искам да опозная света. Но баща ми иска да ме омъжи за някой подходящ принц. Затова реших да отида на едно малко приключение преди съдбата ми да е решена. Инарос бил много впечатлен от нейната храброст. Кажи ми, какво те води насам? Ами, аз съм Инарос. Аз съм търговец. Отивам да свърша една работа. И така двамата продължили да си приказват по време на пътуването. Корабът стигнал до Алабама, където Елена и Инарус слезли, следвани от Флъфи. Кралят и войската му чакали на брега Елена, за да я върнат обратно в двореца. Когато видели непознатия до нея, арестували Инарус. Не, пуснете го! Нищо не е сторил! Кой си ти, странник, и каква работа има с дъщеря ми? Като видял, че няма защо повече да лъже, Инарус разкрил истинската си самоличност. Изразил и желанието си да се ожени за Елена, в случай, че одобрят това. О, прости ми, скъпи принце. Стража, махнете веднага оковите му и му дайте най-хубавата стая в двореца. Сигурно си уморен. Защо не се изкъпеш и не се присъединиш към нас на вечеря? Докато вечеряли и си говорили, кралят харесал Инарус и поискал да организират сватбата. Двамата крале и двете кралици се срещнали заради брачния съюз. Организирали кралската сватба за Елена и Инарус. Но той не искал да крие истината за съдбата си от любимата си. Какво има Инарус? «Защо ме повика тук два часа преди да разменим сватбените си обети? Всичко наред ли е? Не си ли доволен от сватбата?» «Има нещо, което трябва да ти кажа. Не мога повече да го крия от теб». «Какво е, скъпи!» Инару си разказал за предсказанието, което феята кръстница направила. Споменал и също, че спасявайки го от крокодила, така е победила и второто пророчество – аз не вярвам във всичко това, но вярвам в любовта и искам да прекарам остатъка от живота си с теб. Каквито и препятствия да ни очакват в бъдеще, заедно ще ги преборим. Винаги ще съм до теб, за да те пазя. И теб те обичам. И така те се оженили и всички в кралството ликували и празнували. О, колко е красива! Те са толкова сладка двойка. Да живеят принц и принцесата! Елена и Инарус заедно посветили живота си на благополучието на хората. Хората от кралството ги обичали толкова много, че ги коронясали за новите крал и кралица. Да, да живее новия, новия крал! крал! Една нощ, докато Инарус и Елена спели, тя усетила нещо да се прокрадва в сенките и бавно да пълзи към съпруга ѝ. Когато се доближило, тя видяла, че това е змия. Аха! Чаках този ден да настъпи! Елена сложила купичка с мляко пред змията. Тя се извила към нея и набързо го изпила. Щом изпила и последната капка, заспала. Умната и досетлива Елена предвиждала срещата с змията и държала винаги купичка с прясно мляко, смесено с вълшебни билки, които да я приспят. После, наредила на стражите да вземат змията и да я изхвърлят в едно блато на километри от тук. Така тя победила третото и последно пророчество на Инарос. През цялото време нейната интелигентност и предвидливост го пазели – Елена и Инарус се отправили на експедиция да опознаят света заедно и живели щастливи до края си. Заедно те преодолели своите страхове и препятствия и сега били по-смели от всякога.